Почав плавно розгойдувати вітерець. До старого приятеля Олега Козаченка, учасника клоунського тріо «Арт-шок» Віктор Усольцев і Олексій Корилко завітали близько восьмої вечора. Вони були при квітах із шампанським. «А ми тебе провідати», – просяяв усмішкою Віктор Усольцев, без запрошення. «Проходьте, хлопці», – засмутився Козаченко. Тут, розумієте, така петрушка, шкода, звісно, але у мене сьогодні в нічному клубі спліт-вистава. Так у тебе ж день народження, здивувався Олексій. Служба є служба, розвів руками Олег. Ну, тоді давай хоч вип'ємо за твоє здоров'я по келиху шампанського. З радістю запросив друзів у велику кімнату звентежений Олег. Люсю, йди сюди, дивися, хто до нас прийшов. З'явилась мініатюрна Люся, дружина Олега Козаченка. Накрий нам хутенько стіл. Хвилин 30-40 в запасі маю. Це тобі подарунок, просягнув велику коробку Віктор. Рекомендую подивитись без вилікань. Козаченко відкрив коробку і захоплено вигукнув. Там були справжні боксерські рукавички. Як ви чудово влучили, вигукнув Олег. Мені саме для щастя не вистачало боксерських рукавичок. «Справді?» – розсі у посмішці Олексій Кирилко. «У мене тут одна сміховинна інтермедія наклюнулась, а реквізиту потрібного не було. А тепер я пораділа за чоловіка Люся. Сіли за стіл і підняли келих із шампанським, але тут пролунав дзвінок у двері. А це ще кого дітько приніс?» – досадливо промовив Олег і з келихом у руці пішов відкривати двері. За хвилину він наповнив домівку радісним вигуком – до Олега Козаченка приїхав старший брат, з яким він не бачився років п'ять. Але дуже скоро Олег щенив у великому розпорці пальці. Ну що за навізіння? У чому річ, брате, підняв брови Козаченко-старший? Так у мене сьогодні вистава в нічному клубі, а я не можу нічого відмінити. Нема проблеми, Олешко, широко посміхнувся старший брат Богдан. Я поїду з тобою, можна? Звичайно. Дорогою побалакаємо. Той ми з вами, якщо не заперечуєте, озвались Усольцев і Карилко. Їдемо в нічний клуб. Гуляти, так гуляти. Оперативно висушили пляшку шампанського і зі компанією рушили у спліт. 20 хвилин по 9 під'їхали до нічного клубу. У гримерці вже перевтілювались друзі колеги Олега. О 10-й вечора почалася розважальна програма. Виступали артисти-співаки, танцюристи, фокусник. Цьому концертному Вінегретові завзяті клоуни надавали смаку іскрометними жартами-номерами. О першій годині ночі до клоуню підійшов старший розпорядник Федя Сенцов і трохи з вимовив. Хлопці, у залі сидить дуже кортий дядько з двома дамами, отож ці дами вимагають стриптиз. У програмі ще буде стриптиз, здивувався Олег Козаченко. «Вони хочуть чоловічий стриптиз», – хмикнув Сенцов, «причому у виконанні клоунів». «Ми не по цих справах», – відрізав Козаченко. Засмучений Федя Сенцов пішов. Однак через 15 хвилин потому він з'явився в супроводі на молодого пана в елегантному костюмі із запаморочливою бірізовою краваткою, але з пожмаканим від бурхливого життя обличчям. Назвавшись гордовито, Політологом Шварцбургом чоловік розплився в посмішці. Хлопці, ви ж артисти, сам веласо просить. По 400 баксів кидає кожному. Нам не треба нічого кидати, ми не собаки, суворо відреагував розмальований народного клоуна Сергій Нікольський. Через 5 хвилин політолог виник у супроводі комода, обраного в шикарний сталевого кольору костюм від Версача. Позаду переминався розстроєний, великодосвідчений Федя Сенцов. Мужики, кінчає базар. Суворо вимовив наполегливий гість. Шеф дає вам останню можливість виявити себе на неві творчості, а ви тут приндитесь. Одне слово. Добре, погодився Олег Козаченко. По дві тисячі на брата, але гроші вперед. З вогнем граєшся? Підключився до переговорів комод, наповнюючи куліси Пихою і дорогими парфумами доповімо. Візитери вийшли. Чому ти погодився? не проникнув запитав брата Козаченко старший. А тому, що інакше нам просто переламають ноги руки, лаконічно пояснив Олег. Так, так, буде Варфоломіївська ніч, підтвердив Віктору Сольцев. Власов жартувати не любить. Та хто ж він такий? заграв жовнами Богдан Козаченко. Адже і на вабу буває хиба. «Я тільки піджак зніму». «Власов нардеп, бізнесмен і кримінальний авторитет в одній особі», пояснив Олексій Кирилко. «А піджачок одягни, брате». Наполегливо вимовив Козаченко-молодший. «Зараз не той випадок». Тим часом з'явився адміністратор Федя Сенцов і вручив шість тисяч доларів. Він похитав головою. «Ой, боюся, вилізуть вам ці грошики боком». «Не встигнуть», переконливо промовив Козаченко-старший. Так, досить, пішли принижуватись, дав команду Олег. Потішимо публіку з Опівдні, О півдні, аби як виспавшись, брати сіли снідати на кухні. Поруч пурхала миловидна струнка Люся, дружина Олега Козаченка. Вона з величезною цікавістю розпитувала Богдана про його фаєричне життя. Та ти, що всправді з мене героя робиш, посміхався Козаченко-старший, у кожного своя професія. Моя професія дозволяє мені побачити світ. Справді, професія Богдана дозволила йому побачити Африку, Сербію, Чорногорію. Зовсім недавно він побував у Кувейті. А правда, що ви живцем їсте жаб, цікавилась Люся. І змійте ж весело кивнув Богдан, якщо приспічить. А як щодо карате? Займаємось потроху. Якщо хочеш, можу показати фокус. Покажи, зраділа задерикувата Люся. Богдан пошукав очима, знайшов важку качалку – Перелаштував її на краях міцних табуреток. Крак, долоня блискавкою розсікла повітря, і обидві табуретки перетворились на щепи. А фіга собі, отитирів Олег. Люсі від несподіванки аж відібрала мову.